Det är söndag förmiddag, klockan 10 över 10. Eh, prolog börjar närma sig slut, de sista skälvande timmarna. Just nu pågår, vad heter live-loppisen i full gång. Jag har köpt två knivar, ett par handskar. Eh, men utöver det så var det dags för att återigen live, eller podda lite i alla fall. Eh, jag sitter här med... Eh, Jonathan Stjärnlöv. Shabba och... Albin Forsén. Och vi ska prata lite pirat live. Varför då? Varför pratar jag piratlive med er? Ja, det är för att vi har vår sin piratkampanj, skulle man kunna tro. Oh, berätta mer. Ja, ah, nej men visst. Um, jag driver piratlivet, det tunna hemsaga. Mm. Uh, och den kampanjen uh, då fortgår sedan 2018 kan man säga. Uh, och vi kör två live om året plus eventuella insticks instickslive. Uh -huh. Var kör ni dem? Uh, jag är i Bredsjö eh, utanför Hällfors på Finnstigens friluftsmuseum främst. Sen har vi också varit på en del slott och, och lite sådär runt om eh, och gjort lite speciallive. Kul! Det visste inte jag. Det, vill jag, det, det återkommer vi till, vi på mm. pinnen där För det vill jag höra mer om eh, Albin, varför är du med? Jo, men vi håller på att starta upp en helt ny piratkampanj i, Just det yes, Utanför Berghem i Skillingar i Jönköping ah. Så vi är helt i startgruppen Och släppte hemsidan bara den här veckan Så att vi är helt i startgruppen men Den här veckan menar vi då prologveckan För det kommer ja. nog inte vara samma vecka som det här avsnittet Just det. släpps Och men... plus det, att, det kan ju faktiskt vara så att folk lyssnar ett år senare Då är det bra att veta att det är prologveckan ah. 2014 Ja, 24 är <laughs> ja, trötta vi, vi är rätt slitna <laughs> efter en prolog-helg allihopa det, det får höra till Jag tycker det är så fantastiskt roligt Att vi har en så levande vad heter det, Pirat lives community i Sverige Vad är grejen med Piratlive? Ja, där vill jag väl skjuta in att det inte bara är utan Pirat är ju ett levande community i sig med musik och folkfestivaler och sånt. Ja. Så det är en ganska stor överblåning. mellan ja. vissa lajvar och piratare på annat håll och vissa är bara pirater på annat håll. och så där. Men det, det finns ett ganska stort utbyte kulturellt där däremellan. Okay. Mm. Hur, hur ser det ut? Jag som inte har jättebra koll på den biten, sysslar man med reenactment inom pirat också? Jag rör mig mest i livesvängspiraterna. Är det även typ reenactment-delen? Mm. Ehm, alltså det finns säkerligen också ehm, Men det har inte jag märkt det Är särskilt stort det är Historiskt korrekta att Försöka att återskapa exakt hur det var att vara pirat så. Men det är ganska mm, alltså det musikaliska temat har ju du, du har ju tre stycken stora Piratband i Sverige Och det är något nytt som startar upp nu Och, och så De är ju lyssnade världen över egentligen Och tagit sig över Atlanten och sådär ehm, Och Tyskland är ju jättestort på Pirater också Med stora festivaler. och sådär för det, det piratrenäktet jag har lite koll på, det är ju Visby-piraterna som mest mm. är, jag vet inte, lite anti-etablissemang, anarki, medeltidsväcke, häng liksom. Eh, har ni någon koll på dem? Jag var på Stormfrun i Visby. Ah, så det är det, då... det närmaste jag nog har kommit till grupperingen. Ja, där har jag varit också. Nu, nu är ju Stormfrun med det här. Piratkommunities jag pratar om. Visbypiraterna är ju faktiskt lite historiska. Uh -huh. Så jag har inte jättebra koll på den grupperingen. Så. Men det finns ju en massa historisk gods att hitta där om man, om man är intresserad. historieintresserad såklart. Såklart. Mm. Men, va, du, tre band med ett fjärde på gång. Stormfruna ett. vilka fler har vi? Germanish privateers. Stark namn jag eller hur, och reklam. Patrasket Patrasket, ja Kul Och det fjärde bandet vet jag inte vad de heter nej, äh, än. nej. Men jag vet att det, det kokar där ute Jag har också fått lite Frågningar om det bandet också det Någon som kontaktade mig förra veckan mm. Så att, ja jag har hört talas om det också Men, men vad, vad är det som lockar Med piratlivet? Vad är det som inte lockar Med piratlivet? Det är ju frihet och jag gillar ju estetiken. Alltså jag gillar eh, när det, framförallt den sketna piraten. <laughs> det tycker jag är nice. Mm. Jack Sparrow-looken. Liksom. Ja, inte i looken, utan mer skitigheten. Alltså ah. lite av trash. Eh, när man ser att det är någon som som har varit ute på Havs eh, väldigt länge. Mm. Eh, men jag ser det kläder och dräkt. Jag gillar det lite mer historiska eh, kläderna. Mm. Mm. Eh, ja, estetiken är ju... Absolut. Trevligt. Det är ju någonting lockande med pirater. Det kan man ju liksom se i, i böcker och film också. och Det återkommer ju med jämna mellanrum. Man hade ju Pirates-vågen. Liksom. Men det har ju funnits figurerat pirater i populärkulturen. Ja, alltid man, liksom. Och när man var liten vet jag kommer ihåg att man kunde göra skattkartor där mamma och pappa hade gömt godiset På ett speciellt ställe så fick man kartorna över, ja, för när jag var liten över lägenheten eller huset och så skulle man hitta exet. Där de det här de så man fostra live ja. ja. <laughs> Verkligen. Mm. Klassisk upplevelse. Jag vet också inte hur ofta man orkade göra det men jag har ett minnet om det en gång i alla fall. <laughs> ja, det kan nog. Mm. För de, du är väl förälder själv. Det ligger väl på dig nu att jag har Ja. Eh, min exfru är mycket bättre på det än vad jag är. Men eh, ja, det blir nog... Jag upp, just nu min äldsta dotter på att fostra sin, Hon frågar mig efter live nu. Så att det är dags att börja ordentligt. Jag upplever det här. att här, jag, Man försöker göra det lite med ungarna. Så det är jag också barn. Men alltså, min äldsta är tio nu. Och hon har åker ju på lite så här live som vi gör. Så där, inte inte piratliven för tydlighets skull. Uh, Varför men, inte? För att jag är 18 års grans. Ah. Mm, men alltså, hon har ju börjat göra det här för oss. Och för sina syskon. Det är ju... Det oh. värmer ju att skärshjärtat. Åh, oh, vad fint! Ja, men, hon drar igång och gör liksom... Ja, men som skattkartor. Karten, men, och sen är det vidare då med gåtor som ligger. Så man liksom får gå sektion till sektion. Och det märks ju att det är en väldigt tydlig så här... Klassisk, enkel, intrigdesign. Som hon har snappat upp och liksom kör uh, Och det, det är ju sjukt roligt Det där låter ju som en live arrangör. Men jag tänker G, det att, liksom. Hon är liksom med och kan packa inför live Och sådär i förråden mm. liksom, Och sortera och sådär, det, det är roligt att se uh. mm. Du får köra ett avsnitt med det också i live-föräldern. Live ja, jag, jag, igår pratade jag med några live-barn eh, i podden som nu fyllt 19 och börjat åka på prolog själva. Liksom. Mm. Eller en i alla fall. Eh, men det, det avsnittet finns i en podcast-feed nära dig, lyssnare. Eh, Vad va, va kan man förvänta? För, Okej, okay. jag, jag tänker gå på elefanten i rummet här nu. Var är båtarna? Fantastisk fråga ja. Vart är båtarna ja. någonstans? Ja. Eller, är det du skeppan? som har tagit dem? <laughs> är det du som har kapat alla våra skepp? Nej, podcastar inte piratliver Eller lajvar <laughs> <livear> pirat <laughs> um, Ja, det, det här är ju någonting som man som Live-designer måste ta hänsyn till ja. Såklart, men det är inte så mycket Konstigare än, än allt annat vart är de stora fästningarna på krigslajven och vart så är, är liksom så Var kavalleriet ja. ja, men sådär. Um, grejen är ju att ja, men om du skulle göra ett, ett skeppsliven, då är det ju i princip en besättning du gör. Då. Ja. Nu har vi ju... Eller, um, vårt live i alla fall, figurerar ju kring att besättningar möts då. Um, Och det, det gissar jag att ert kommer göra också. Det kommer inte behöva en besättning på marräll. Ja. Nej, vi kommer ju ha x antal besättningar och vi jobbar också på ett sätt att kunna gestalta skeppstrider och skepps, men det är något som kommer få ta nästa år. Mm. Men det är, ju en, det är ju, vad som Jonathan säger, var lägger vi fokus någonstans? Ska vi lägga fokus på att vara ute på skeppet eller ska vi lägga fokus på att vara på land där man kan mötas? Det här har vi plockat upp också i våra mellanlivsspel, spel då, som, som gör det möjligt för besättningar att vara ute och segla med sina skepp um, i en form av um, online-rollspel mm. med intrigskrivare uh -huh. um, för att man ska kunna besöka andra delar av världen och ta del av den rika kulturen vilket vi tycker är viktigt i piratsammanhang för att resande och äventyr är en stor del av genren det kan man göra på många olika sätt. Sen har vi bakat in då det här med vart är skeppen, varför ser vi inte ens skeppen ah. till exempel? På våra live så är vi främst då i Ryron som är en frihamn. En frihamn är alltså en plats där pirater möts. Men den här platsen ligger nästan 12 timmars promenad från hamnen. och mm. Anledningen är för att havet håller på att dra sig tillbaka. Men pirater vet vi ju är skrockfulla och oerhört liksom inbitna i sina traditioner. Och då har vi passat på att göra en grej av det där då. Att kaptenerna och deras entourage, de fortsätter att knata 12 timmar till platsen där man alltid har förhandlat. Uh -huh. Medan deras besättningar härjar vid skeppen och fästar liksom, så. Eh, eller no någonting jag har hört över åren N När folk har pratat om Det tunnla hemsaga Så är det ju just fiktionen Och kvaliteten på den som folk har pratat om mm. eh, att det, det är väldigt vä Kan du berätta lite Om era fiktion? Eh, det kan jag absolut göra Det eh, tunnla hemsaga är ju alltså En, en fiktiv värld eh, Som utspelar sig på en kontinent eh, Där pirater Har varit väldigt mycket I fokus Um, de har varit den stora fienden Till rikerna som finns där um, Och vi befinner oss I någon form av regress då på, på den gyllene åldern Piraten är egentligen trängs undan uh, Och det är där som livet utspelar sig Men det är Det är ju lite av ett skötebarn det här, Jag har ju skrivit live länge uh, Men jag har aldrig lagt så mycket tid på någonting Som på det här um, Och Idén är ju att skapa en värld som har många levande och pulserande kulturer och det finns liksom delar där det finns storylines och, och sånt som har pågått och som ändras, skiftar från live till live hela tiden och som aldrig någon någonsin har hört om bara för min egen peace of mind liksom. det är ett världbyggar bonanza uh. vill jag säga, Lite, nästan en kink <laughs> Men det är ju roligt att bygga världar och verkligen... skriva bakgrund det är ju fruktansvärt roligt Mm Berätta om er fiktion, Albin. Ja, vi, jag satt också och funderade mycket på ja, men hur ska man designa världen. Om man ska ha en stor kontinent eller hur, hur man ska. Men jag ville ta lite mer inspiration från vår värld. I form av. Så jag, i vår värld så är det egentligen det, Europa, länderna i öst, Amerika, länderna i väst. Mm. Och sen snarare lik utformning efter Europa och USA. Men mitt emellan här så finns det ett jättelikt örike och själva öriket snarare som vi fokuserar på än kanske kontinenterna. Så, vi, så livet kommer utspela sig då i ett en litet öområde som kallas Maröarna. Och på en, den största ön då så finns den här byn Tile och där det ligger ungefär en halvtimmes promenad in på ön. Och man måste ha godkänt av Ägaren. För att ungefär för 50 år sedan så, så, så här, jagade världsmakterna ner alla pirater. De rikaste piraterna och mest framgångsrika lyckades att typ etablera små piratnästen som blev typ som små samhällen. Och det här är ett sådant samhälle, utkanten. Så att det är ungefär så vi har löst det. Och det vill ha... Fördelen med att kunna, ha, tycker jag, att kunna säga att man har en halvtimme till båten är att det är tillräckligt långt i berghem för att kunna gå till offren och tillbaka på ett bra sätt och kunna för att gå till offren, snacka ihop sig och sen gå tillbaka. Det blir en ganska bra live design i form av tidsförskjutning, vilket gör att man kan faktiskt gå till båten och fixa saker eller hämta saker. Eller som vi, då vi förhoppningsvis kunna göra i framtiden, gestalta just att vara ute under livet med sitt skepp på ett bra sätt. Hur skulle ni göra det? Vi höll på att kolla med Ricka Stormhammar just nu på, som har gjort kartor till morgondagens gryning, krigshjärta, Malcontenta. väldigt bra på att designa, ja. live design. Men han känner från livepoddens, vad heter det, mega -game avsnitt. Precis. Ja. Och, men han, han är en man som tar på sig mycket ja. och kände tidigt i år och kontaktade med att vi hinner inte i år men vi har en grund redan färdig mm. så att jag hoppas och då hoppas vi kunna att eftersom det är en väldigt stor övärld att kunna fokusera oss på en del av övärlden där det är pirat, alltså handelsrutter som man ska kunna göra sjöslag och liknande, kunna utforska världen genom att flytta sitt skepp det är också därav som vi också har live-designen att varje skepp på vårt live ska ha en specifik färg som för det första är det för dräktens skull på livet för att du ska kunna veta aha, du är tillhör det här krut. det är lite så här gängsymbol tänker Hells Angels Eller så här, du är stolt över din färg, du blir inte av med den blir du av med den så så får du problem i familjen så att säga men också då för att kunna använda samma färg till ett senare tillfälle när vi introducerar det här systemet för att då ha en jättelik karta för jag har räknat två och en halv meter gånger två och en halv meter eh, printad karta så kan flytta sjö och ha installerat en sjöslag eh, men det är som sagt på arbete och kommer inte vara på det här live. men vi hoppas på ett framtid ja. för tydlighets skull det är någon form av strategi Nej, eller Nej det, är inte, det är inte ett strategispel utan det är en metasystem för att gestalta slag eh, Vi vill inte göra att du ska kunna sitta och alltså, vara bra på brädspel och sitta och spela brädspel utan det ska vara integrerat med, det ska vara en, en flavor en tillhög, så att du ska du är inget du måste vara med på eh, har jag varit väldigt tydlig i designet du vill vara där för att göra bara vara, prata och live och springa runt då ska du kunna göra det, det ska inte ha någon betydelse för hur det går för dig, men det ska vara ett, en tillägget, något extra och rikade väldigt duktig på att eh, integrera just ja, men det jag gör i kampanjen, alltså på live-området kan hända på sjökortet som vi kallar det eh, och ibland så händer ja, men, kan det komma, ja, men, nu bara hittar jag på att ja, men vi siktar ett skepp eh, vi skjuter ner det, ja det var visst det crewet, eh, det andra periodat crewet och då helt plötsligt så har vi en konflikt på livet så det ska ju bara generera spel på livet mm. eh, framförallt det är väldigt spännande system som jag har spelat med honom förut. Så det hoppas vi kunna tillföra just det här med vad är båtarna? Ja. Men det är sådär, senare, just nu fokuserar vi på att starta upp en kampanj. Starta först, krypa innan man går. Liksom. Ja, men Och framförallt innan man springer skitforträtt in i en vägg, ja. <laughs> Men vad heter det? Det var någonting jag sa att vi skulle sätta en pin i, vad var det? Att vi har varit på olika områden, tror jag. Ja, ja berätta om herrgårdarna. Ja, eh, det är väl framförallt en sån här grej att när man har en, en, en stor värld och, och fiktion och så där och saker som rör sig och folk är ute och så här springer runt i den emellan live, då vill man gärna vara på olika platser. Eh, så då har det liksom blivit att har ja, drev fram eh, och, och liksom, eh, skapat den typ av piratnation... Eh, Mm, i sitt integrerande. Uh, det var en, en långtgående process så där, uh, där de återtog en stad eller en Köping egentligen då, där um, en av de stora piratrörelserna mm. föddes då. Uh, så det var en form av, så där, jakt på sitt legacy. Liksom. Reclaim. Ja, ah, precis. Mm. Uh, och det passade väl för att alla var upptagna med andra konflikter, då. rikerna så att säga. Då passade de på att Kiva sig in där och då var de tvungna och fixa ett slott och spränga ur det och få det att se riktigt blundrat ut. och Sen fick de liksom hänga där och ha piratbankett och förhandla och röva runt ett par live tills det här gick och att skogen, då, som, det måste göra som det måste göra när man är pirat, Absolut. det ska gå åt skogen förr eller senare. Ja. Ja. Så då var, och då var ni på en herrgård liksom? Eller? Nej, vi var ju i Nyköpings hus. Ah. Så slottet där då, residensdelen, 1700-talsbyggnad. Ah. Hur skilde sig det? Alltså Var det samma romdrickande sjöbusar som alltid? Eller var... Ja, det var det. Men det fanns ju... Vi tog självklart tillfälligt i akt och till sättningen lite grann. Så det var ett... Det var en stor konflikt mellan två olika typer av pirater under det här eventet då, där vi introducerade eh, liksom, lite ny lore, eh, och sånt från andra delar av världen uh -huh. eh, och sen så satte vi det under eh, kulturella former där man liksom skulle träffas och dricka och festa och leva innan man startade en konflikt uh -huh. så det var liksom så här det var the brink of war på något sätt, och eh, hälften av, av praterna skulle liksom eh, göra slut på den andra hälften av piraterna, Men de fick inte göra det än. Nej. Först måste man liksom. Träffas. Det blir lite som den här julaftonsfreden under första världskriget. Mm. Där man, ja, men nu, nu har vi ett par timmar där vi kan spela fotboll med varann och kasta snöboll och ha det rätt trevligt. Men vi vet att imorgon då är det tillbaka nere i skyttegravarna. Och, mm. ja. och där, där är ju ett ämne som jag tycker är intressant. Uh, hur man på live, uh, hur kan man ha trevligt tillsammans men fortfarande vara ärkefiender? Det tycker jag är den svåraste frågan. Det handlar inte om vilken kampanj som helst. Men mm. jag tycker just Piratlive, där man har folk från olika skepp. Man vill ju ha konflikterna. Mm. Man vill ju ha bråket mellan skeppen. Men samtidigt vill man ju en del ha festdelen också. Ja visst. Mm. Och då vill man ju pusha konflikterna så att de inte blir motsvarigheten till boff då. Jag vet inte, jag tyckte jag hörde i att ni ska köra med blankvapen också. Ja. Det gör ingen. vi också för mm. tydlighets skull. Ja. Så det är ju ingen, ingen slagsmål på liven Nej. alls. Men det finns ju flintlås replikor som man kan använda och skjuta folk och sådär. Men man, det är som på alla live, tänkte jag säga inte riktigt alla, men många kampanjlive så vill man ju inte att man offrar folk till höger och vänster hela Nej. tiden för att det, det blir tråkigt för folk som bygger upp sina karaktärer länge och väl. Liksom. Eh, samtidigt vill man att det ska kunna hända. Eh, för att det ska finnas lite spice i tillvaron. Och det blir ju ändå, mm. jag tycker upplever man oftast i att har man haft en kampanjeroll som dör. Då ska det kännas Det ska kännas att när en, en kampanjeroll dör, bara också, också för spelarens skull. Att ja, men min död hade en betydelse. Mm. Eh, så det är ju också viktigt. Ja visst, men då har vi ju det här då att skeppen finns ju på en annan plats. Så att du kan inte ta en konflikt hur långt som helst utan att det kan få liksom, bortomliggande rätt grav konsekvenser. Mm. Eh, om du som, som besättning ger i på och... och, och men det är bara det här, man kan vara olika många till mm. exempel. Du är massa folk på livet för att du har tagit med en massa folk till den här binden i förhandlar. Det betyder inte att de andra är få. Liksom. De har ju också en hel besättning. Ah. Och du ger i på och skjuter av en, en kapten. Liksom. Det, här, det kommer ju sprida sig ner till hamnen. Ja, men då blir det skottlossning mellan skeppen i hamnen och det liksom... Ja. Så man får liksom passa sig lite grann. Ingen vill att det fajtas mitt i hamnen liksom. Nej, man vill ju inte det. Nej. Man vill vara lite smartare än så oftast. Men, och därför kan det ju bli rivaliteter och de tar sig ofta ut i så här ...sneaky sätt liksom. Och vi har ett ganska utvecklat handelssystem. Där kan du jävlas med folk ja. rätt hårt liksom. Mm. Jag, jag tänker hoppa tillbaka ett steg till som vi, vad, st hur löser man strid på era live eh, om ni har blankvapen och flintlås replikor liksom. på, på vårt live så har vi sagt är att all strid ska vara med blankvapen ska vara eh, det, övat mm. eh, och eh, utan påverkan av alkohol det, ja så, Ja, det är ju precis samma eh, du får inte dra ett blankvapen om inte arrangörerna vet om det innan. Okay. Och en arrangör är alltid på plats eh, någonstans i utkanten av en scen. För att alla alltid ska vara... Det finns jättemycket duktiga livare. Det skulle kunna bli kaos om någon drog igång en sån scen och folk inte vet om det ja. är riktigt eller inte. Liksom. Ja, absolut. Eh, så för, för deras trygghets skull så det finns alltid en arrangör som står och, och ser oberörd ut bredvid mm. en sån här scen. Att det ska vara tydligt liksom. ja, Som klappar takten och hejar på mm. fight, fight. Ja. Ja. Ja, men Som arrangörer gör tänker jag. Som, Ja precis <laughs> um, uh, Funkar det bra tycker ni? Eller, Albin du har inte riktigt testat testang kanske? Nej jag har ju Jag har ju varit på Tunnelheim ja. Men jag har inte, tror inte jag har varit med någon strid Det var mest skjut, pang, pang när jag såg lite avrättningar Och sånt där trevligt mm. uh, Men jag är ju van vid andra kampanjer Där man har blankvapen mm. uh, och där har jag, på de liven så har jag inte den att arrangören ska stå jämte. Men generellt sett så blir det ju också det eh, att har du ett blankvapen så är du ändå lite mer restriktiv eh, än vad du har ett det, alltså du, du skapar ju inte ett Med ett boffervapen så skapar du initiativ till att slåss. Det gör du inte med ett blankvapen på samma sätt. Det här är ju intressant för att många rynke lite på näsan. bland kvapen, alkohol, det här kommer sluta illa. Vi har drivit den här typen av live sedan 2015 och vi har noll skador i strid. Wow. Och det är liksom, ja men vilka bofferlive live kan säga det? Ja. Vi har gått på många boffer live och knäckt näsbenet och liksom så här, ja, men det händer liksom. Ja. Men om man inte slåss, då händer det inte. Det för... Och det gör man ju inte på de här largarna. Det är det som är poängen. Det är inte man Folk ska inte tro att, att man ligger och rullar och är aspackad med, med klivar. Liksom. Det, är inte, det är inte så det ser ut. Vi då... vill att det ska se ut som att det är så det ser ut, men det är inte så. <laughs> ja. Och skulle någon motstå, så jag har jag inte heller någon erfarenhet av att det har varit ett problem på något av blankvapen jag Men är det så att det blir ett problem, då har den personen svårt att åka på blankvapen och ha blankvapen. Mm -hmm. andra life. man pratar med varandra. Um. Jo, då finns det ett trygghetssystem som plockar upp det, liksom. mm. um, om, om det skulle hända. Uh. Men det, annars så är ju nu om, om, om trygghet annars är ju samma som på alla andra live. Mm. Det, det är mycket här inne mm. och liksom mellan nu gör gester i en det är mycket liksom känslor och framförallt misskommunikation mellan spelare, olika spelstilar som krockar och att man inte pratar med varandra. Mm det är framförallt det problemet man ser och det plockar man upp med ett gediget trygghetsarbete så mm. benar man ut det mm. och det tycker jag kommer bli jätteintressant så, ni har ju ändå drivit ett par år så ni har ju ändå en viss livekultur redan hos er men, men vi som en helt ny kampanj vi kommer ju få ja, men förmodligen deltagare från Tundlime som vi är vana vid det piratlarvandet, vi kommer ha folk från kampen i ringen domen, från Alltså vi kommer ju ha en mixmatch av väldigt många livekulturer. Och det kommer bli väldigt intressant att se hur, hur den kulturen kommer formas. Uh -huh. Jag tänker det, ni kommer ju få en, en kokpunkt nu när det kokas fram en ny kultur. Mm. <clears throat> vi får ju liksom underhålla våran. Mm. När det kommer, ibland kommer det ett stort sjuk. från ett nytt. Någon som hör om det där borta som livear på det här sättet så kommer de. Och då gäller det ju att man som arrangör på bollen Mm. och se till att matcha ut de här olika kulturerna för annars blir det ju bråk alltså... ja. och det, det märkte ju jag jag, var ju, jag ska inte gå in på detalj men jag var ju på Tunnelheim eh, och där jag, jag har ju inte varit på något av deras live innan och där blev det ju en situation där två kulturer mismatchade mis, mis, alltså jag live på ett sätt den andra personen på andra men sen nu så här, ja, men vi pratade med arrangörerna och sen löste man det och så bara, ja men det var ju inget, vi är ju jättebra vänner eh, nu eh, men det, det handlar ju om det här olika livekultur, jag tycker det är också intressant att se hur det krockar, men det kan skapa problem och Det är ju <coughs> det är väldigt naturligt för vi är människor eh, och det är klart vi bitter in oss i våra vanor och sådär. där vi är mm. eh, speciellt kampanjlivande så blir det ju mycket så här, man blir ju samspelt och så, mm. och jag tror att de flesta jag ska inte säga så egentligen mm, men från mitt perspektiv i alla fall så är det ju viktigt att en kampanj håller det öppet mm. och se till att nya människor kan komma in och att man är välkomnande som en del av kulturen. Mm. För annars mm. så dör det ju. Ja, mm. så det ju. Ja, men får man inte nytt blod i den här hobbyn så drunknar vi förr eller senare. Mm. Verkligen jag undrar, för ni pratar väldigt mycket om era besättningar det är gruppanmälan ni båda era ganska, man, man åker som, som del av en grupp, eller hur funkar det? På Marel så kommer du, kan du åka själv, det är inget problem men vi fokuserar väldigt mycket mer på grupp, gruppen som skepp, särskilt nu i början för att kunna göra kvalitativa intriger ja. så hos oss är det grupp eller ja. Sen hur stor är det en grupp? Är det två personer? Är det tio personer? Mm. Är det olika? Um, ja, Vårt uh, intrigssystem är mycket centrerat kring gruppspel uh. uh, framför allt. Men precis som Alvin nu säger så du kan vara ensam i en grupp. Uh. Så liksom. men, uh, och Du kan också åka som en enskild individ uh, utan någon form av grupptillhörighet också, vi plockar upp det. Ja, göra att är hitta ju... grupp till en del av spelet. Ja, ja. det är ju vanligt så här, skeppslösa som kommer och liksom och det är folk som inte har grupper. Of, liksom. ja. men, men jag är nyfiken. Hur har ni gjort med gruppstorlekar? För att jag har eh, arrangerat vissa live där man får helt plötsligt en ny gruppering som är en... Nu, det extrema fast fallet var det en tredjedel av livet var en gruppering. Eh, mm. Har ni i när ni har fått användning till er så här, ja, men ni, får, ni får inte vara så många eller så, eller har ni någon gång behövt begränsa storleken på skeppen? Nej, eh, vi kappar inte så um, men det är ett rejält problem som man måste möta när du får en stor grupp um, och grejen är att um, vi jag säger alltid till folk speciellt om de börjar bli många i en grupp um, nej men intrigerna är designade för 3 till fem i en grupp ah. då, då maxar du Liksom, är du färre då blir det tungt att hänga med uh -huh. då kommer du inte kunna uppleva allt och om, om du är fler då kommer du ha folk som ja men tar det lugnt och det är okej, okay, uh -huh. för vissa vill ta det lugnt uh -huh. och då är det jättebra att åka med i en grupp där någon annan intrigerar uh -huh. så kan de göra det och du kan ju åka och liksom hela besättningen också så. men nej, vi har ju inte riktigt, en del har vi inte mm. haft men vi har haft upp mot en fjärdedel någon gång um, när det var någon grupp som drog i ordentligt och tog med alla sina kompisar liksom, så här. Uh, och det blir ju så här, ja, men de drar fram som en orkan liksom, mm. men livet är byggt så att de ska inte, de ska inte få makt för det Nej. Uh, och det är ju någonting som är svårare kanske på ett boffer live mm. att ta, men du har hela den här skeppen finns där, alla är ungefär lika många egentligen där borta så att de kan vara hur många som helst här och härja runt och sånt. De, de fördelen de får är att de kan vara på fler platser samtidigt. Mm. Vi har, vi har mm. gjort så att vi har från grunden sagt att och behövt in i fiktionen i skrock att det får inte vara mer än sju stycken på land. För vi kände att amen, vi, vi har grupperingar som att amen, vi vill komma och vi vet att de grupperingarna kanske är en 20-30 pers. Och då har vi sagt att sju är en bra gräns till ett första live. Sen kanske vi kommer förmodligen kommer vi höja den siffran senare. Mm. Men för jag har upplevt att, en maktbalans. Jag har också på många live jag har själv. Och i fiktionen har jag mycket mer power bakom. Men det är svårt att gestalta själv om inte du är väldigt auktoritär. Att man har den kraften. Så då har vi begränsat i mm. den här gången. Sen så är det en soft gräns. vi byggde in det så att är det sju stycken, blir det åtta för en är sexton ja men då är det fine mm. men märker vi det att ja, det kanske blir så att ja, då kanske vi ger dem lite svårare grejer, gör det lite krångligare för dem mm. och i fiktionsmässigt så är det, ja, om man är skrockfulla så, ja, men vi är ju fler än sju då, då är det så där, lite placebo vi har ju ingen magi eller så Nej. så det blir lite placebo att de klumpar sig med placeboeffekt och sånt för att balansera Just det mm. eh, Johan du nämnde Har ni alkohol på livet? Ja, uh -huh. det har vi eh, det här, Varför då? Liks eh, alltså, va, va, va, vad känner det för syfte? Um. Det är lätt mer anklagande Vad jag menade Jag är genuint nyfiken <coughs> Det är helt mm. okej okay. uh -huh. Det känner syftet att personer som gillar att åka på live Med alkohol har ett live att åka på Ja uh. um. Ja, men det, det här är ju inte en av Live Hobbins stora äh, ämnen på något sätt. Gudja. Äh, och det kan man väl säga vad man vill. Ja, men, äh, nej, men jag tycker att det är trevligt med alkohol på tillställningar. Jag är också helt fin med att folk inte tycker det. Ja. Så vill jag säga att vi har en, en hel grupp med liksom så här nykterister som åker på ja. livet också. Äh, och de har det bra som helst. Men det är såklart bundet så här. Om man har svårt med folk som dricker. Nej men då kanske man ska åka på ett annat live. Uh. För att det är inte trevligt att åka till ett ställe där folk gör saker man inte vill att de ska göra. Nej. Liksom uh. mm. ja. Jag kan bara hålla med Jonathan i det, det han säger. Uh. Uh, jag har åkt på. De senaste åren har jag åkt på uh, alkohol live. Uh, inte för att det är alkohol utan därför jag tycker att live är bra. Uh. Uh, ja, nej, men jag. Men jag, jag, tycker det är, personligen, jag dricker alkohol själv. Jag tycker det är ett ganska trevligt att ta ett glas vin på kvällen. Eh, nu gör jag det väldigt sällan när jag sitter i ja, eh, post Såklart. Eh, men, eh. Men, men ta ett par fyra shot innan man ska blankvapen fightas. Det är väl ja. så alla gör. Nej, förlåt. <hör> <hör> <hör> det är ju Albin har nämnt att man inte får blankvapen Nej. fightas på hans liv. Då är det tydligt här också. Man får inte ens bära blankvapen efter Nej. man Nej, gud. Vad fan skulle man göra det för? Det är ju... Det är ett recept för att få det mm, att gå... Katastrof. Ja, verkligen. Mm. Ja, ja, jag är inte beredd att hålla med där, Nej. men eh, jag har varit på Kampen eh, i ringen, exempelvis. Där får man ju bära, al vapen, bära alkohol. <güls> mm. <güls> <güls> <güls> bära vapen och ah. dricka alkohol. Och jag har aldrig varit med om att det har varit ett problem. Nej. Eh, under de tio år jag har ut där. Men det, jag tror också det handlar om vilken kultur man har, vilken, vilken tillit man har till personen också. Ja, men och jag tänker att det finns en skillnad mellan ett party live ja. och ett live som tillåter alkohol att de ja. är ju sällan så, alltså så det är väl ingen som kräkfylla kanske händer men det är inte därför man åker på piratlive Nej. tänker jag. Eller, jag jag vet inte jag, jag bara och, jag, och jag vill, högt. Att, och jag vill också att vi är ju väldigt tydliga att det här är inte ett party live vi vill göra, vi vill göra mer menar, live, vill man parta så kan man åka på ett pirat Ja. det är väl bra sagt vi har ju plockat upp den vi kallar det folkfest, ja. och det är någonting vi gärna ser. Um, det är inte kräckfylla, men uh, det, är, det är långa kvällar och liksom, sådär. Um, sen är ju livet alltid framför liksom, i centrum. Ja. Och blir det någon gång ett problem att du inte kan live ordentligt eller att det blir konstigt att du inte plockar upp signaler, då får du gå och sova. Ja. Det är liksom... mm. ja. Så det är precis som Alla andra saker man möter på live Som arrangör Som är liksom, Där det finns problem Det är väldigt enkelt att lösa Om man bara tar hänsyn till det Och jobbar aktivt med mm. det mm. Mm. Men jag hoppar lite vidare Tundla hemsaga ni, ni har två live per år Ja standardmässigt ja, mm. jo, men, så. Men, Och sen har ni mellangrejer Ja precis Vad är det för mellangrejer Um, vi har ett utvecklat -spel då mm. som det heter som uh, det vi gör är att vi har, vi har det klassiska stämningsutskicket som kommer det här som kommer när vi släpper ett live uh -huh. uh, och det är liksom lite vad som hände under förra livet antingen på plats eller runt om i världen samtidigt, sätter lite setting ger lite så här, ja, men det här kommer nog komma liksom så, uh -huh. och där i då så finns det också Eh, möjlighet för folk att då anmäla sig till MelanLive-spelen eh, Som är en typ av forumsbaserad rollspelsupplevelse eh, eh, Där vi har standardvarianten som är gratis för alla som deltar på livet ja. eh, Då du har ett par lägen där du... Alltså det är egentligen så kan du tänka dig som att ja, men du, får, du får fyra intriger till livet istället för en och sen så gör du val mellan dem så att du är liksom är med. Uh -huh. Och det här ökar eh, närvaron av intriger och story på livet enormt. Uh -huh. Alltså folk är så oerhört insatta i vad som har hänt. De sitter och pratar om, ja men vi reste hit och dit. Och istället för att det är en person i en besättning som har liksom tänkt ut det här och har lite koll och berättar för alla. Så kan, kan man liksom prata om det som att det har hänt. För det har hänt. Uh -huh. De har suttit vid datorn och... Men rollspelet uh. Och de har den här bilden i huvudet Och den sitter där på ett helt annat sätt Mot vad det gör när man skickar ut en text Och folk läser sin intrig Och mm. hälften läser den inte liksom. Nej. Eh, Sen har vi också en mer avancerad variant Som är vi kallar rapid response eh, Där du liksom sitter aktivt Tre timmar istället Varje sån här tillfälle Så istället för att du bara skickar ett svar Och får en text tillbaka Så sitter du aktivt och gör korta val uh. Så det blir en faktiskt rollspelsession där vi intrikskrivare skriver som galningar, liksom. ah. så att du får ja, ja, vi kramar ut så mycket som möjligt av det. Och det blir eh, sjukt roligt. Verkligen, ah. jätteroligt. roligt mm. vad roligt. Um, har ni något sånt, några sådana planer på Mellan Liveskri? Eller hur många lives Kör ni ett per år eller? Ett år kör vi ah. just den, uh, och så får vi se hur det går framåt. Ah. Um, det är ju... Just nu så säger vi att vi har ett per ja. år, säger vi nu. Fullkomligt rimligt! <laughs> men sen så är ju alltså det som är fördelen på vad jag säger nu går jag in på ett annat sidospår lite, men att live i Berghems liveby ja. är ju att så mycket är förberett. Så det är väldigt enkelt för arrangörer att göra snabba och flera live. Så att rent praktiskt så hade det inte varit några problem för mig med min arrangörsgrupp att arrangera 3-4 live i Berghem. Därför vi är så insatta i byn. Uh -huh. Men fiktionellt och för också skapa ett sug att inte ha varje månad så uh -huh. behöver man ha lite Men som svar på din fråga i alla fall med eh, mellanspel. Eh, någon form av förspel kommer det ju vara. Uh -huh. eh, kommer det vara antingen lite som Jonathan pratade lite så här rollspelval eller så kommer vi ha samtal eh, med gruppchefer och gru grupper Aha. och sen så i eh, ja, men inför nästa live då så får vi ta det då, men tanken är att någonting kanske har hänt emellan, men jag vet inte om vi kommer ha ett sånt eh, just nu eh, ah, det är väldigt mycket oklart ja ah, det är rimligt. <coughs> jag tycker om en levande live-kampanj och då behöver det ske saker emellan ja, amen, jag tänker nu för att avrunda det här lite, bara snabbt varför ska man piratlive? Vad, vad, vad är det man får som man inte får någon annanstans? men Jag skulle ändå säga det att för det första, estetiken Det är en stor del. Ah. Och sea och och alltså hela den här yo känslan ah. Den är ju svår att få på andra ställen. Och alla har ju en bild av piratvärlden i huvudet. <kör> det är ju svårt att få någon annanstans, tänker jag. ja ah. Och vad tycker du? Va? Varför ska man åka på just piratläger Jo, men... Äh det är en oerhört um, inbjudande atmosfär um, som liksom känns det blir det finns inga båtar och inga hav för det mesta men alltså det luktar salt uh. i luften mm. um, estetiken är inbjudande det finns en liksom inbyggd äventyrslyssnad uh, och så här liksom action i hela genren uh. som passar sig sjukt bra för live uh. Minst lika bra som som, som, som Storebror Medeltida fantasy liksom, ja. som, som är den stora mm. absolut eh, Om man vill veta mer om Det Tundla hemsaga, vart går man då? Då skriver man Piratlive.se i, I sin ja. så, och, så. Vi, och Vi länkar ju såklart till det också I vad heter det? Avsnittsbeskrivningen Till det här avsnittet eh, När går nästa Tundla live? Det är första till femte maj i år Ja mm. Och sen har ni ett i höst Ja, andra veckan i oktober ja. Och vad kostar de? Eh, en standardbiljett kostar 989 kronor Och ingår då? Eh, deltagande på livet eh, Boende i eget medtaget tält Eller i en stuga på livet Om man eh, är snabb och bokar en stuga på livet ja. mm. eh, Och Albin, Mareld När kör ni? Vi kör sista helgen i augusti ja. och det kostar 550 kronor och då ingår även mat. Var hittar man mer info? Då kan man gå in på mareld.berghemsvänner.se och vi finns och hörs lite överallt på Facebook -serie. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med er. Eller är det någonting mer ni känner att vi borde lyfta? Det var sjukt kul att vara med bara Tack så hemskt mycket Det, det, det här var ett avsnitt jag verkligen ville göra Få för höra, för in båda er i studion Eller vad man ska kalla det här men, Få, ja. men jag tänker ju det Jonathan Att nu räknar ju både du och jag Att Samuel kommer komma till våra live <laughs> Du är välkommen att livepodda direkt från, från Spiggens mörka hörn alltså. Det låter Eller, eller från Maröarna på Tile Eller båda samtidigt Ja, tack för att du vill prata med dig. Ja, tack, tack själv. Yes, hej!